С преминаването на стрелките на часовника и календара към 1 януари 2024 година приключи и гласуването за културно събитие на 2023 организирано от онлайн-медията Площад Славейков. Една от малкото наброй качествени, независими медии, чието фокус е културата. Кое е културното събитие на 2023, кое е некултурното такова? Впрочем, Площад Славейков определя себе си като зона свободна от Чалга, а след тоталната чалга, която демонстрираха и трите национални телевизии, това вече става отличаваща характеристика, дълбоко отличаваща характеристика, зона свободна от чалга. Добър ден и честита 2024 година на Диляна Димитрова, главен редактор на площад Славейко. Здравейте! Чистите нова година, вашите читатели! Благодаря за тези думи встъпителни от ваше име. Също времено искам да поздравя и Българското национално радио, че остана една от малкото зони свободни от чалга в българските, сред българските електронни медии. Вие и Дарик, може би, и още няколко музикални радиостанции. А, да, така е. Благодарим за поздравлението. Но нека да започнем с това своеобразно обявяване на резултатите, но и отвъд резултатите на културното събитие за 2023-та и некултурното събитие на 2023-та, защото е много интересно да направим анализ какво виждаме в тази класация. Има ли изненада кой печели културното събитие на 2023 -та? Културното събитие всички предварително знаеха, кое ще бъде. Това безапелационно е наградата Международен букър за време убежище на Геори Господинов, превод на Анджела Родел на английски язик. Читателите го определиха като такова още в първите дни след пускането на гласуването, и то си водеше до самия край в продължение на два месеца. Ние за седма поредна година правим тази класация. И а, за първи път, може би, имаме категоричен победител, който беше ясен още от първия ден на гласуването. Да, близ, близо 40% той си стоеше с този висок процент. Да, даже мина и 41% в, в един момент. Сега, а, интересно е, че а, за некултурно събитие имаше огледалното действие а, на, на Букара на господинов. Всъщност беше едно а, писмо, една инициатива на а, клуба 100 читатели до съюза на българските писатели по повод наградата Международен букър на Георги Господинов. На практика а, читатели, възмутени от Георги Господинов, образно казано, те попаднаха в а, обратната номинация, номинацията за некултурно събитие. А, как се представи тази а, антиноминация? Ами, а, в крайна сметка се оказа, че това беше а, това смехорие за, за три дни. Uh, слава Богу, това са 100 читатели, твърде несъществени, спрямо uh, огромната читателска маса на площад Славейков, където хората определиха кое е културното събитие бе, и не са 100 така, 100 зависливци, както ги определиха някои хора, включително и писатели, макар, че срещу Георги Господинов действително имаше голям отпор. Uh, някои хора, не само поради зависта и uh, хора, които да, така обичат да четат литература, но и мечущ пост така мод Терния начин на писане на романа, който е... повествованието се води нелинейно. Така че те не трябва да подхожат с, към този роман като към обикновен роман. Впрочем, много интересно е интервюто, което сте направила с Стефан Цанев да. и начина по който един писател-поет като Стефан Цанев реагира на въпроса за Георги Господинов и начина по който всъщност българската публика прие награда Букър а, за Георги Господинов. Изключителният възторг на мнозина, но и този елемент наистина на завист, а, който е добре познат а, черта на българската народопсихология, нещо върху което разсъждава и Стефан Цанев. Да. А, Стефан Цанев каза тежко и горко на онзи българин, който получи Нобел по повод mm -hmm. Букъра на Георги Господинов. Той а, а, чест му прави, че е от малкото големи български писатели, които поздравиха Георги Господинов и се зарадваха искрено на този успех. Защото, действително, а, тази награда отвори широко въртата на, а, за българската литература на световната сцена. Това е един а, така възход на един български роман, въобще на българското слово. Защото във всяка една страница в този роман се говори за България. В тази година беше, т.е. 2023, беше изтъкнан, изтъкнат един роман а, от Световната литературна общност, роман, в който се говори за България. А, точно така, горко на този българин, който ще вземе Нобел, ще бъде със сигурност а, повод за оплюване на българска територия, нещо, което ние си знаем, че е част от народопсихологията ни. Сега искам да обърнем внимание на а, това. Кое е второто, културното събитие на второ място? второ място се оказа едно съвсем обикновено събитие, в което няма никакъв така, никакво съмнение, че е такова. Това е. Но, но все пак и тук има политически момент. Това е изложбата Требенище, това е, е Обединение обединени находките от България и Македония. Тоест, тази изложба показва как е, ние с македонците можем да направим нещо, без да се скараме. Това също е под някаква форма новина за българския политически, новина, да. но и за македонския политически живот. Точно така, защото всяка, всяка една, няко всяко участие на България поражда едни такива негативни, някакъв отпор в Македония. И това е, както се вижда, най-вече от една много малка креслива групичка, на която се обръща прекалено много внимание националисти от различните страни да. на границата, които винаги успяват да доминират политическия дебат. Но наистина интересно е това, че изложбата Требенища 105 години от откриването на Некропола 1918-2023 на Националния археологически музей излиза на второ място в класацията на площад Славейков. Много е любопитно третото място, не бъркам нали, <свят> демонтажът на паметника на Съветската армия като културно събитие. Да, това категорично щеше да бъде така голям конкурент на Георги Господин в една време обежище за първото място. Ако този демонтаж се беше случил малко по-рано, но тъй като гласуването тече от 1 ноември, а демонтажа започна някакси неочаквано, без прелюдия а, на Коледа. Малко преди Коледа, ако не се лъжа. И а, щеше да я бъде наистина конкуренция на Георги Господинов, защото докато а, успеха на време обежище е а, личен, м -м -м. А, това е лично събитие, демонтажът е а, събитие на цял народ. Точно така. <laughs> но това е, но е любопитно попадането му в а, м категорията културно събитие. Защото да. Някой би казал, това е по-скоро политическо събитие, друг би казал обществено, социално, а, трети, може би, би казал геополитическо. А, много е интересно това разбиране за култура, което ми се струва да. важно да обсъдим, защото аз изпълнявам една от мантрите на а, Соца късния соц беше, че културата, изкуството по никакъв начин не бива да се докосват до политиката. Повечето културни дейци, които искаха да си останат в категорията културни дейци, обикновенно правяха дисклеймър, както би казал някой в а, днешната терминология. Разграничаваха се от а, евентуални политически прочити на техните творби, за да не би да пострадат и политически. А, интересно ми е, Диляна, когато пишете, когато работите площад Славейков, дали разграничавате сферите на политиката или на културата или имате едно по-широко разбиране за култура, което обхваща и политическото поле? Ами трябва да разберат и вече след близо 10 години от съществуването на нашия сайт, нашата медия, че културата е неотменна част от политиката. И някои творци, които опитват да се дистанцират и да кажат културата е над всичко, това, не, няма, това, това са пълни глупости с извинение, защото а, всяко едно нещо е свързано политиката и културата. А, и аз се радвам, че тази година си дадох и повече пари за а, това, за първи път държавата осъзна колко е важна културата и даде повече пари на Министерството на културата, да видим как ще ги а, нали, разпределят. Но да се върнем на паметника на Съветската армия. Тук е интересният парадокс, че противниците на демонтажа му твърдят, че това било културно, културно произведение а, и история. А останалите тези, които са за демонтажа казват, че това е политически тотем. Действително, това е адски важно, падането на този паметник. Това е а, повратна точка въобще за а, осъзнаването ни като нация. Така че при всички случаи е културно събитие. А, вече слава богу няма връщане назад. А, сега се заговори и за премахване на паметниците на социализма и в други български градове. Надявам се да повлече карак, така че отново ето още един белег за културно събитие. А, Всъщност, нека да кажа, това... че е, в площад да. Славайков може да бъде намерена достатъчно информация и за... Ам разграждането на подобни паметници, не по само в България, но Точно и в света. И всъщност наистина можем да се ориентираме и за горещи политически явления, които излизат и извън територията на страната ни. В този ред на мисли, в рамките на дискусията дали може политиката да бъде отделена от културата, по начина по който си го представяше старата соцмантра. Да. Чисто изкуство, без политика. Противенц, пак ще цитирам да не ги наричам подиници, но противенците на а, демонтажа. А, те. А, м трябва да им кажа, че заслуга за демонтажа, за толкова скоро, за неочаквания демонтаж на паметника на Съветската армия, има самия Путин с нападението на Украина. Но ще цитирам отново Стефан Цанев. Той казва, за съжаление, демонтажът не беше представен от българска държава пред обществото както трябва. Като държавен акт, освобождение от доминацията на, един, на една чужда страна, един подъл приятел, който ни ограбва ни ограбва, унижава под предлог, че ни помага и ни прави услуга. Та Стефан Цанев казва, че а, този паметник трябва да се знае и е важно да се каже ясно и държавата трябва да, ще да го каже, че този паметник е вдигнат преди 69 години не от признателния български народ, а от признателната комунистическа партия, която с помощта на тази чужда армия успя да наложи в Бълг... България своя престъпен тоталитарен режим. Да, това е цитата от Стефан Цанев. Наистина забележително интервю, което си струва да бъде прочетено и осмислено. Всъщност, това да се говори от името на целия народ, нещо, което ние помним, а, че ставаше с санкцията на член първи на Конституцията преди 89-та година миналия век. А, член първи гласеше, че всъщност има една партия и тя е. А, партията, която представлява на, про... на практика целия народ и има по право управлението на страната, а, вече е в историята, но като че ли инстинкта да се говори от името на народа, остана. На мен ми е много интересно да ви попитам, Дилиана, а, вие казвате и пишете на страниците на площад Славайков, че културата има странната учест да е едновременно център и периферия на политическия живот. Мислите ли, че се приближаваме до едно състояние на културни войни, защото ние знаем колко разграждащи са тези обществото а, и можем да допуснем кой би могъл да се възползва от поляризацията, от ожесточението. Има ли начин културата всъщност да ни отдалечи от влизането във война помежду нас си? Ами, разбира се, тя е всеки ден разграничител а, в, а, общуване, в нашото общуване. И ние го виждаме в социалните мрежи най-ясно, защото там а, човек се чувства дистанциран по някакъв начин, защото е сам пред екрана на телефона или на лаптопа. Чувства се и по-смел. И да се чувства по-смел да бъде по-груп. Да, да, да бъде по-груп, по-разрушителен. И а, с Културата някакси а, в един момент изчезва и всички разговори стигат до едни много първични страсти. Но в световен план а, виждаме как а, културните войни са навлезли най-вече в Америка, стават част от дневния ред, с политическата коректност, което е изключително чуждо на българина и в а, това са от постоянните теми на нашата медия. Хората много обичат да ги обсъждат и това е един постоянен, да не го нарека дразнител, но а, така мисловна, някакъв мисловен, мисловна територия а, с притеснението. Това може да се случи в България. Но ние виждаме, че се случва от време на време канцелиране и в България. Ето само един пример ще ви дам случая с битата актриса Диана Димитрова и Юлиан Вергов, който беше отразен именно поради този аспект канцелирането. Кой от двамата ще бъде канцелиран? И въобще каква е истината в този случай? Имаше ли, имало ли е побой? Какъв е бил? И Имаше и нали, дела помежду им. В момента се води дело от Юлиан Вергов срещу Диана Димитрова и се оказва до тук тази война между тях се оказва, че Диана Димитрова Жертвата, нали, която бъл, въобще е направи този казус публичен, тя беше канцелирана. Тя няма нито една покана за нов филм или сериал. Докато практика... Вилиан Вергов беше припознат и беше защитаван от, актьорс... от, актьорска... от всички актьори, режисьори, от цялата гилдия Ак... на... в киното, театъра и сериалите. На практика този случай, който споменавате, като че ли за пореден път доказва и показва, а, че а, България и българското общество е винаги на опаки на световните тенденции. От това а не е лошо, между другото. Хубаво е ние да се съмняваме във всичко. Да, обаче какво се оказва, че се канцелират жертвите. Докато в... ние не знаем. Тук няма доказано, доказано, че тя е жертва. Просто да тук да. важно е, изключително важно е, а, все пак, когато има едно обвинение, то да бъде доказано в съда. Да, но, но най-малко... Да там, не обявяваме че... предварително а, за И жертва. Да, а, делото, делото продължава, казвате вие. Вие следите внимателно този, а, този процес. Но въпрос е наистина, дали, дали обществото ни успява да намери... А, и аз се на ориентир, кой е жертва, кой е агресор, защото този разговор ни води и до разбирането за войната. А, в да, тук всъщност а, не трябва да говорим предварително кой е жертва, а за обвиняем а, и, а, и за обвинения да говорим. Трябва да, да изключително сме прецизни в тези думи, защото може а, много лесно да а, се превърнем в обвинител, да, словесен и да канцелираме един човек, който не е виновен. И който е жертва. А също и да да, и жертвата. Случая, аз наистина много, много съм очудена, че в гилдия не подкрепя Диана Димитрова. А mm -hmm. в световен план виждаме подобен случай с Джони Деп и Амбър Хърд. Джони Деп се опитва, той а, в съда победи Амбър Хърд, но той продължава да изпитва затруднения с намирането на работа в киното. Mm -hmm. Тоест там е обратното. Ох, като пак че... не искам Или да определяме, да Когато нямаме присъда, а, просто не искам да а, въобще да говоря за а, вина. Добре, аз обаче пък искам да обърнем внимание на още един на още а, една първа награда в категорията некултурно събитие на 2023 година. А, това е уволнението на режисьора Александър Морфов от Народния театър. Над 30% от участниците във вашата анкета смятат, че това е категорично некултурното събитие на 2023 година. Как, как, какво говори това? Това говори, че а, действително в този случай имало, имало някаква несправедливост, така го виждат читателите, а, да бъде отстранен и уволнен а, един човек, който е на театъра, който е от културата и който чиято основна кариера е свързана с Народния театър, а всъщност с достоинство да си тръгне от този конфликт а, пиарката на Ахмед Дуган, а, Велислава Кръстева. Тя а, напусна този конфликт с достойно вдигната глава, а Александър Морфов беше позорно уволнен. А... И, и това то се за оценката за най-негативно събитие да, точно а, така. от читателите на Пощад Славейков. Нещо, което няма, което е противно на всякакъв смисъл в областта на културата. А, сега виждаме, нея, че тя се е върнала в ДПС. Отново е зад а, а, първия човек в ДПС, във всички негови телевизионни участия. Тоест, тя е победила в този спор. Така изглежда поне а, от, от, от, така изглежда на първ поглед. И, и на втори също. И, и на първи, и на втори. Първият човек в ДПС е имате предвид Делян Певски, да, който точно така. А, въроятно се е насочил и към лидерския пост на Движението за права и свободи, той, поне 10 и понегови, че той сам заявише, че е а, да. Да. А, добре, значи, а, нека да кажем, уволнението на режисьора Александър Морфов от Народния театър а, категорично е водещото некултурно събитие на 2023 година, според читателите на площад Славейков. А наградата Международен букър за Георгий Господинов и Анжела Родел е категорично културното събитие на 2023 година. Една наистина любопитна класация, в която се оглежда обществото ни. Класация, която прави един от малкото сайтове, независими онлайн медии за култура в България, площад Славейков. Много благодаря на главната редакторка Диляна Димитрова за това, че беше гоство Хоризондо объд. Благодаря. Така слагаме